Проте трудно їх назвати науковими. Наука вимагає не лише узагальнень, але й можливості верифікації. Саме факт можливості провірити висловлену тезу відрізняє науку від журналістики і переднаукової літератури. Якщо досі так мало науково стверджених результатів, то причина безперечно в складності і трудності науково досліджувати саме цей предмет. Психологія – наука порівнюючо молода. Щойно в другій половині минулого століття вона відокремилася в осібну науку і почала витворювати власні методи досліду. Тому не дивно, що перед складнішими проблемами, а до таких належить питання характеру одиниці і ще більше характеру народу, вона прямо безпорадна. Цю ситуацію добре характеризує Фарбер у своїй статті. Дослідники – при звичайні до експериментальних емпіричних метод почувається незручно в зустрічі з проблемою національного характеру, зате науковці публіцисти дуже свобідно подають свої імпресіоністичні враження і узагальнення. В обличчі такої ситуації деякі мислителі доходили до висновку, що національний характер взагалі не існує, що це один із небезпечних мітів чи ілюзій. Ропенгауер також висміював всякі намагання відшукувати національні особливості народів з афоризмів. Людська обмеженість, злочинність і погань виявляються в кожній нації, в кожній країні, в іншій формі і це звуть національним характером. Кожна нація глузує і всі мають рації. Інші мислителі вважали, що національний характер це своєрідна духовна атмосфера, яка всюди проникає, якої присутність відчувається, проте її дуже важко окреслити поняттям. На думку Честертона, душу народу важко визначити, так як важко є визначити якийсь запах, хоч його кожен сприймає. Справді, незважаючи на всі спрощування, на розбіжності в оцінках і навіть на використовування поняття національної психіки для винищування власного народу або принижування інших, треба прийняти, що щось таке, як національна психіка таки існує. Бо як інакше пояснити собі якийсь неповторний характер культури даного народу, його літератури, його мови, його фольклору і навіть архітектури? Було б навіть дивно, якби етнічна група людей, які від століть живуть разом, однаковим способом життя, за одними звичаями і традиціями, які прагнуть до тих самих ідеалів, зазнають впливу того самого підсоння та історичної долі, не витворили чогось спільного у своєму способі думання, відчування і поведінки. Важливо здати собі справу – що вважаємо національним характером? Згадуваний Файф наводить низку прикладів змінливості опінії про вдачу англійців, французів, німців, та інше, на доказ, що національний характер – це ілюзія, що він взагалі не існує. Тим часом він доказує лише, що цей характер змінявся – Протягом історії ніхто не повинен вважати національну психіку як щось незмінне, вічне. З такого засновку виходить саме Файв. Як характер одиниці змінюється повільно, а часом приспішено, так теж треба припускати діється з психікою народу. Тож годі вимагати, щоб національний характер був чимось гармонійним, без внутрішніх протиріч. Навіть характер одиниці не є вільний від внутрішніх антагонізмів і суперечностей. Що ж говорити про характер групи, де існує більша розпорошеність елементів і де бракує того інтегруючого фактора, яким є свідомість одиниці – її «я». Про національний характер говориться в такому сенсі, як про характер краєвиду, в якому є різні об'єкти – а попри те, може існувати якась єдність. Трудно теж сподіватися, щоб кожний член етнічної групи відзеркалював повністю національні риси. В одного їх більше, в другого менше, а в третього можуть бути протилежні.